رحمان الرحیم الفرق بینه و بین الشاذ اې دشاظ او د منکر روایت په منس کې سفرق کړې وین الشاذ ما رواه المقبول شاز اغی روایت تا وی چه روایت اکڑی او مقبول او سقراوی خو مخالف اللی ما رواهو مخالف وی دا اغی چه روایت کلی دا من هو اولا من هو دا اغی چاچی ادھا او منکر ما رواهو ضعیفو مخال لما روه هوقو منکر دی ته وای جراییتې زویف کو راوی کړی خو مخالف د داغې نه چې د غې رواییت سق کړی فهو الله مومن هذا نو معلومه شو د دی نه همما شتقانې دواړه شریک دي في اشترات مخالفه په دی کې خو شیک دی جری مخالفت کوي طرریقانې اڤدی کی جداری چې پشاس کی راوی هی مقبول راوی مقبول له په منکر کې راوی هی ضعیفن قال ابن حجر رحمه الله وقد غفل من سوى بينهما وي غفلت کړه هغه چا چې شاداد وړ برابر کړی برابر نه مثال د دې تاریخ اول بسی ماروه النسائی او ابن ماجه مې روایتې ابو زکیر یحیی محمد ابن قیس نشاب ابن عمران نبی یا عائشہ رضی الله تعالی انھا مرفوعا ان و يقول البلح خری کا چک جوری بتمر د دې پخوسرا و ایبنی آدم اذا کلہو خرین و غدوی بالشیطان و شیطان غسکیگی نو قالن نسیو آدھا حدیث منکرون و اذا حدیث منکر رہے تفرد بیهی ابو کې ابو دی که متفرد دے و هو شیخن سوالهن او دایو شیخ سواله دے اخرج لهو مسلم فی المتابعات اے امام مسلم د ذروایات نکړکې خوب متابعات وکي غیر انه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده خو دې دوره مقام او مرتبه جن نه شیدل چې د تفرد دی قبول شي د تفرد دې شي او مثال دیم صدې ذ تاریخ اسناد پرما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن ابي صالح عن العزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قام الصلاه تجب مصباندي او كات الزکات ورکو زکات وحج البيت او ده الله دکور حج کو وصام روجوني وقرض امل متهم المل مستیاور کا دخل الجنہ قال ابو حاتم هو منکرن دا حدیث منکر دے لئنه غیره من الثقات ددنه بغیر نور سے قراوا هو نبی ہا کا موقوفن اگر دا عیساق نہ موقوفن روایت کول ادغ معروف ادغه خبر موقوف دے نو غنو سقات موقوف کړي او دته مرفوع جوړ کړي پوښې په خبر باندې <تصفح> رتبته مرتبه د دې حديث سد اي من تعاريف المنكر المذكور سرګند شد دو دواړو تعریفونو د منکر نکم چې ذکر کړي شول ان فنوس چې منکر من انواع الضعيف داد اقسام د حديث ضعيف نه دي جدا به انتها ضعيفته لأنه إما رواية ضعيف يا خداره روایت د ضعیف ده څه چره يا خدا روایت د ضعیف ده موصوف موصوف الغلط چې موصوب ده پو فوشر علتیسر او کسره الغفلت سرا یا فشق سرا یا روایت د ضعيف ده مخالف فی روایتہی چې نه مخالفت کوي په دی روایت کې تلکا پدی کې روایته ثقت روایت د سیخونه وکيلا القسمین فيه ضعف شدید په دواړو قسمونو کې ضعف ده سخ لذالك مر بنا فی بحث المتروک انل منکر یاتی راضی فی شدت الزعف پس شخص زوف که پس د مرتبه متروک نا نو اول موضوع وی بیاور پسی متروک وی ادره ور پسی منکر وی کوشې په خبره وانه